На клумбі, що несамовито ряхтить розквітлими тюльпанами, паситься покинута кимось коза, що забігла собі з міських околиць. У висохлому ложі водограю кілька мертвих горобців. Десяток угодованих пацюків чинно, не боячись нікого, прийшов дорогу. Розбита волга під стовпом, у який вона врізалася. Рекламний щит кінотеатру Контрудар над забитим навхрест, дошками входом до кінотеатру. Крізь висаджену вітрину ресторану, два міліціонери виводять підлітка з блоками сигарет під пахою. Міська дошка пошани, під козирком якої ластівки вже ліплять гніздо. Сонячний відблиск великого скла дошки пошани. Ударив Олександра Івановича по очах. Аж він мимоволі стулив повіки під протигазом. Розплющив. На нього пильно дивився Микола. Очі брата упіймали його крізь вузьку шпарину в броні і не відпускають. Тримають щосили. Олександр Іванович кладе руку на плече водія на голий солдатський погон, і той різко загальмував. Мирович метушливо намагається відчинити люк над головою, але мовчазний дозиметрист кидається йому навперейми. «Ви що? Тут сорок п'ять рентгенів! Десь лягла пляма чи шматок пального. Ми завжди пролітаємо це місце алюром!» Солдатик погнав бронемашину, на виїзди з міста, але перед Олександром Івановичем все стояли і стояли братові очі. Кілька разів він затуляв долоною за склену шпарину, але Миколині очі так само оглядались у нього. Ніби й прощально дивилися, але все одно пекло у зіницях і руки на гострих колінах тремтіли. Бронемашина з'їздить з асфальтівки на піщану-лісову дорогу, що веде до городищ. Ласкаво просимо. Стандартна українка завчано усміхається, тримаючи хліб на рушнику. Свіже, Підмалювали до травневих свят. Ласкаво просимо. Кладовище, де лежить батько. Не встиг розглядіти татову могилу. Солдатик розвертає броньовика біля двору мировичів. Забита краниця. Бур'яни вигналися, заступили вікна. Наості ж розчинений хлів. Заросла бур'яном стежка. Стіна подряпана кігтями котів чи лисиць. Сліди ведуть до дірки під стріхою. На гноїщі грибуться мляві очманілі кури. Між ними лежить Черевата, розімліла від ситості й тепла лисиця. Не злякалася, лише ліниво повела оком і стежить. Кури ходять, переступаючи лапами через її хвіст, грибуть сухим гноєм в очі й морду лисиці. Але вона байдуже позиркує на них, наче пасе і чекає, поки знову озветься в ній голод. Опудало на грядках у засмальцованій фуфайці із розчепіреними руками, ніби хоче обняти когось, хто ступить на грядку. Замість голови – старий закиптюжений казан на паколі, накритий старою шапкою. На плечах опудала сидять ворони. Мама завжди залишала ключ на стовпчику під порожнім відром. Нема відра, значить, і ключа не залишила. Моя пуповина закопана в зоні. Худий, обвішаний реп'яхами, з подертою мордою пушок, вихопився з бур'янів і, ставши на сходинках ганку, люто лящить на незнайому машину. Олександр Іванович махнув водієві. Поїхали. Великі винувато сірі очі Миколи Знову дивились на нього, наче Микола намагався розпізнати брат чи не брат під протигазом. Затріщало коріння під важкими колесами бронемашини. Бризнуло соком на броню й на пісок. У лісі, у піщаній колії лежало мертвонароджене телятко, біля якого чигали голодні собаки і вороння. Об'їхали потрощивши кущі ліщини і глоду, вихопилися на трасу, де вилискує чорною фарбою Волга. Олександр Іванович довго витягає з бронемашини своє незграбне тіло. Водій і дозиметрист підсаджують його у люк. Мирович пересідає в машину, але проти газа не скидає. Щось заважає йому дихати і думати, але що саме забув. Миколин погляд Чи гумова маска на обличчі До княжого Любича Куди евакуювали городище Автолавка привезла Дешевенький одяг переселенцям Торгують біля клубу Що розташувався У старій церкві З якої зняли хрести, Полагодили діряві куполи Потинькували облаштували зали для танців і для кіно. Городищенці приміряють ситцеві плаття, дешеві халатики, злежені на складах чоловічі штани і сорочки. Федір обкушує бур'янячче під парканом клубу. Він чекає маму. Щоб менше нервуватися, щоб швидше збігав час, позичив у дядька косу, і стинає кропиву і полин біля клубу. Обдавши його гарячою піщаною пилюгою, зупиняється поруч із ним мікроавтобус із написом «Телебачення». Федір косить далі. До нього підбігає кореспондент з мікрофоном. Бородатий чоловік наводить на нього кінокамеру. «Ми знаємо, що ви евакуйовані із небезпечної зони» що ви, рідний брат, полеглого на робочому посту Микола Мировича і брат героя-пожежника Григорія Мировича, який не дав пожежі перекинутись на сусідні блоки, врятував всіх нас від ще більшої біди. Ви пережили втрату і евакуацію, а вже приступили до роботи. Мабуть, вас і братів так виховували, що можете сказати про це?» Обличчя Федора напружилося, різко виступили і забігали на вулицях жовна, в очах спалахнуло внутрішнє страждання німого, який намагається щось сказати, хоче, та слова вмирають, не народившись.